El dijous 7 de maig i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que el grup municipal de Ciutadans reclama una comissió externa per analitzar l'alt nombre de defuncions a la residència Palafrugell-Gengra. Sí. Ens posarem en contacte en aquest informatiu també amb Josep Pepí Ferrer per valorar la primera setmana de la fase 0 i també fer balanç de la situació que es continua vivint al geriàtric Palafruigellenc. La informació comarcal ens portarà a explicar que al Baix Empordà s'han fet 2.800 trucades de seguiment a les persones usuàries de la teleassistència que gestiona la Dipsalut. En aquest informatiu també escoltarem l'entrevista a Enric Jimeno, gerent del grup Sarfa, que relata els canvis que ha suposat la fase 0 en el transport públic de casa nostra. I acabarem aquest informatiu amb una bona notícia i és que l'en Vol Garbí mantindrà la categoria dels primers equips masculins i femenins a Lliga Catalana i Primera Catalana respectivament. Ens ho explicarà Narcís Madí, president del Club Angbol Garbí. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 7 de maig parlant i explicant-vos que el grup municipal de Ciutadans reclama una comissió per analitzar la mortalitat de la residència Palafrugell-Gengran. Joan Ferrer, portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament Palafrugellenc, apunta a que la comissió hauria de ser externa al patronat de la Fundació de la Residència. El geriàtric municipal Palafrugell-Gengran recordem que ha comptabilitzat 30 morts i 32 pacients ingressats. Segons les darreres dades facilitades pels serveis de salut integrats Vaj Empordà. Davant d'aquestes xifres, Joan Ferrer ha indicat que sol·licitarà al govern municipal la creació d'una comissió de control per investigar què ha passat. A diferència de la moció que va presentar per la Fugilla en Comú Podem i que va retirar en la mateixa sessió plenària, des de Ciutadans volen que la comissió sigui externa als patrons de la residència. Però jo considero que nosaltres ha d'estar en una d'informació externa, presidida pel defensor del ciutadà i lògicament que hi haja una miqueta de representació dels col·lectius més propers, els treballadors de l'associació de residents de... i d'altres persones del poble. Amb l'objectiu no buscar responsabilitat, perquè si ja s'ha de buscar responsabilitat per els que siguin, hi ha altres òrgans a fer-ho. Una investigació que, segons ha explicat Joan Ferrer a la sintonia de Radio Palafrugell, no té per objectiu buscar culpables. Segons Ferrer... La voluntat és que serveixi per evitar que es pugui tornar a produir una situació similar en el futur. És que tot té una malaltia i reflexió perquè a la llarga aquestes epipandèmies o altres efectes que puguin haver-hi o riscos es puguin preveure molt abans i prendre les mesures necessàries perquè no passi. Aposten doncs, perquè en aquesta comissió externa doncs, serveixi per fer propostes de millora en la gestió o els canvis estructurals que es necessiten fer al centre Palafrugellenc. D'altra banda, Joan Ferrer també ha posat el focus en el fet que el centre palafrugell Gran és el punt negre del Baix Empordà. Així, ha indicat que les xifres contrasten de manera contundent respecte a la resta de geriàtrics del entorn comarcal i provincial. A més, Joan Ferrer ha apuntat el fet que el reglament urbànic municipal contempla en el seu article 76 que l'alcalde pugui proposar la creació d'una comissió que haurà de ser aprovada pel Plea. En declaracions a ràdio Palafrugell, el líder de Ciutadans destaca que la situació és angoixant i, a més, apunta a que a l'asil també hi ha hagut dos casos de Covid-19. També un neguit envers la situació de la residència i la quantitat de funcions que tenim. Això, veritablement, és una responsabilitat perquè fita compte amb la nostra residència municipal o a les residències, perquè a l'assil també hi ha dos, dos afectats últimament i això voldríem trobar eh, solucions a la llarga perquè no també hi passar. Per últim, Ferrer també ha volgut tenir un record per les persones difuntes així com pels familiars, amics i ciutadans del municipi. Està per veure doncs, si Ciutadans reclamarà aquesta comissió per analitzar la mortalitat a palafrugell gent Gran en el ple d'aquest mes de maig. Més informacions relacionades amb el nostre municipi i, de fet, lligades amb l'anterior notícia, i és que a continuació ens posarem en contacte amb l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, per doncs, fer un nou balanç de la situació al municipi de casa nostra. També li preguntarem per aquesta comissió que reclamen des de Ciutadans. Saludem, doncs, sense allargar-nos més, l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs, eh, aquesta setmana ens ha portat eh, l'inici de la fase 0, des de dilluns. i De fet, des del passat cap de setmana doncs, ja hi va haver -hi unes franges horàries on la gent doncs, podia sortir una hora al dia. Uh, comencem per aquí, Josep, si et sembla uh, Portem quatre dies uh, d'aquesta doncs, fase zero Quin, quin balanç feu des de l'Ajuntament? Uh, quina és la, la percepció que us han traslladat també des de la policia local? No, bé, bastant bé Hi ha, hi ha hagut, hi ha hagut algunes, algunes queixes veïnals perquè en algun lloc en concret, en alguna passa hi havia massa gent però han sigut uns, uns, uns, unes, unes queixes molt i molt puntuals Eh, sí que s'ha trobat, doncs, evidentment, s'ha notat un, una, una sortida bastant massiva de la gent, però també molt distribuïda. Eh? Zona, doncs, la Via Verda és una zona que hi ha bastant de gent, eh? tota la Ronda Nord també estava molt transitada, eh? no, no han tingut aglomeracions de gent en, algun, en llocs concrets, i, i, i això, que doncs, eh? bueno, això, eh? a part d'en algun lloc. Molt i molt concret'bona plaça que poc us queixava que hi havia molta gent junta i tot això. la resta de la gent que ha servi que ha sortit aquest porta ha soit a caminar a ah, veure ah, bueno, la pròpia distribució de Palafa alhi el dar un que hi hagiem pressció de gent del dir que la gent que on no ha sortit ons ha fet els seus passejos i ha sigut bastant equilibrat entre eh, doncs, entre tot Palafruject i no tenim aquestes eh, imatges que hem tingut que ha sortit en les televisions de llocs molt i molt concrets, sobretot de grans ciutats, d'aglomeració de gent que no respectaven aquestes mesures bàsiques. Mm -hmm. uh, jo crec que ha, ha estat bé, també amb la policia ens ha fet notar doncs, que es doncs, respectava molt que eren les franges d'aquestes d'edat, i això doncs, uh, doncs, crec que, que, que, és, que és positiu. Però el problema que hem tingut és vull dir, que Llufriu, que, que, que, que volia ser una, una, unitat, una unitat com descentralitzada, Val, però eh, ens ho demanen, el plan és que la normativa no ens deixa. No? Creiem nosaltres com a ajuntament que estaria molt bé que Llufriu es pogués comportar com malquès, com, com, com un poble guès i, i de, de pocs habitants que no hi hagués cap mena de restricció, però ens estem mirant la normativa i no ens deixa. No? I, abans, mm. eh, eh, eh. Si ho haguéssim per nosaltres, segur que Llufriu haguéssim fet això, eh, de, de que pogués tirar pel seu compte, però però normativa no ens deixa és problema que normativa que han tingut. Uh -huh. Aquesta és una de les doncs, característiques no?, del nostre municipi que té aquests nuclis doncs, apartats de lo que seria a palafrugell i per tant, eh a certes, a certs ciutadans on doncs, s'han traslladat també a, a la ràdio no?, preguntant si, si no es podia mirar d'una altra manera ara ja Josep Piferrer ha doncs, respost a, a una de les preguntes que també teníem doncs, per fer-li eh, el fet d'aquesta doncs, fase 0 fins ara té doncs, eh, era molt fàcil no poder, o era més fàcil en el sentit, doncs, de que no es podia sortir, ja està, ara això ha complicat una miqueta la feina també per la policia local, en el sentit doncs, de que, eh, no sé és poder més complicat controlar que, que, que tot es compleixi estrictament sí, ara diríem que és impossible, el control que hi havia hagut abans que era, escolta'm uh, ningú pot sortir, i els que surten han d'anar amb un, cert, un certificat d'autoconfirmació que fan una feina determinada, o, o que varen comprar i hi havia, o, o hi havia el, el certificat de treball el certificat de l'Ajuntament o, o el certificat que salta un plenar a cadascú uh -huh. i la gent de fora de Palafrugell si no podia certificar que és que vivia a Palafrugell no podia ser, això és relativament fàcil en el moment que les normes es van, es van obrint clar, cada vegada és més difícil de saber si el nen està més de 100 metres o està menys de 100 metres de casa si les persones eh, que corren són de Palafrugell o és una persona del poble d'ahir que, ha que havia corregut fins a Palafrugell cada vegada és més, és, és més difícil de controlar, però cada vegada eh, hem de ser més flexibles controlant, perquè entra el autocontrol de la gent i, i, i respectant, diríem, una mica doncs, això les fanches d'edat, això ja ja és un autocontrol. Jo crec que hem de passar eh, en el control, de, del control policial que hi he vingut fins ara, en aquest autocontrol, i no tinc cap mena de dubte que, que la manera del comportament de la població de Palafrugell, per exemple, com ha sigut durant tots aquests dos mesos, i que, que donc cada vegada que hi hagi una obertura nova la gent aplicarà les dades sobre sobre el que hi ha.specte uh -huh. També més a l'esperana a veure si apliquem a partir del 11 a partir de dilluns apliquem fase 1. No? Això també és, això també estempendentaquesta. Clar, en aquesta línia tot apunta no? a que de moment la regió sanitària de, de, de Girona, i nosaltres estem inclosos, continuarà doncs, en fase zero i, per tant, no, no, no s'hauran de, de canviar les coses encara, però no, no us ha arribat la confirmació, diguem-ne diguem -no així? No, no, no, no. Això ja saps, ja la gent ja sap que, que, si, que si el permís de l'Averí ens entrarem al diumenge a última hora. Sí. Vull dir, no, no, sabem, eh, Veient com va, veient com va, veig, veiem difícil que des de Madrid eh, es contradigui aquesta recomanació de la Generalitat perquè és restrictiva i en la malaltia aquesta com més restrictiu ets millor. Eh, llavors eh, estem quasi segurs de que a partir del dia 11 continuarem encara en fase 7. Un altre dels temes doncs, dels quals hem anat parlant aquestes setmanes i del qual en continuem parlant doncs òbviament és la, la, la situació a la residència Palafrugell Gent Gran. També en la darrera sessió plenària doncs el grup de Palafrugell en Comú va presentar una moció per fer una comissió i en aquesta proposta doncs també si s'hi si va sumar o si ha sumat ara recentment també Ciutadans en aquest cas amb un petit modificació que demana una comissió externa al, al patro, als patrons de la Fundació. Um, quina valoració feu de, de, de, de la situació a la residència i també doncs, aquestes d'aquestes eh, comissions que s'estan demanant des d'altres grups polítics vale, Són dues coses diferents respecte amb el que estaves dient tu d'aquestes comissions i, i, de, i de, de la participació de la presentació en el ple d'aquesta moció, el, els, els oyents han de saber que, que, que el partit que va presentar la va retirar eh, la va retirar no? O sigui, no, no es va posar ni a votació jo crec que és de gran consens de tots els grups de l'Ajuntament que això pertoca en el Eu, patronat, en els Eu, patrons de la gent gran, no en l'Ajuntament. Són els patrons de la gent gran els que han d'analitzar la situació i són els patrons de la gent gran els que han de decidir si hi ha d'haver una comissió o no hi ha d'haver una comissió i són els patrons de la gent gran els que han de decidir si aquesta comissió ha de ser amb externs o no externs i qui ha de participar i qui no no? Uh, no li correspon en el ple de l'Ajuntament fer aquesta comissió sinó que li correspon i és la seva potestat de fer-ho en el patronat uh, nosaltres ja hem tingut un contacte amb els membres del patronat uh, perquè fins ara doncs, no l'havíem tingut ho fèiem només amb els portaveus el, el contacte sobre la residència l'havíem tingut amb els portaveus ara ja, ja, hem, ja ho hem passat en els, en els patrons la comunicació ja és fluida amb tots els patrons i tenim convocat a veure, aquí uh, per dimecres de la setmana que ve la primera junta de patronat amb, amb, amb, els, amb els gerents i, les, i el direcció, la direcció del CIBE de, de que por el reggent gran i s'ha vivi la primera reunió en el qual doncs els, els, els responsables de la gerència de la residència podran explicar a tots els patrons a uh, tot resoldre tots els dubtes que tinguin i podem explicar quins són tots els passos que han fet que d'a fet els passos últims, no? Perquè fins al 14 d'abril ja varen fer un comunicat al Síndic de Palafrugell mm -hmm. explicant tots els passos que es vian fet en el en el de Palafrugell i l'única cosa que no falta ara és l'explicació explicació de va passar, del que ha passat des del 14 d'abril fins al dia que fem el el, el, el, el 14 de maig, el 14 de maig, eh, d'aquest mes, les últimes informacions que hi ha. Direm mm -hmm. això respecte a la comissió. En aquesta comissió uh, investigadora informativa digues l' que si que digui això uh, això ha de ser el patronat i el patroni jo qui no tintes més a dir que sónan els patrons els que diran el que el, el, el que s'ha de fer Respecte a la residència des fet el complementment de la residència uh, malauradament sempre cada dia uh, hem de lamentar les morts que hi ha hagut i uh, cada dos o tres dies uh, uh, doncs van van lamentar, augmentant una un, que però després, digueu, si suona. Hi ha gent, hi ha mitjans de comunicació que, que, que ho fan de 3 o 4 dies i després dels dos sumant tots, no? I i i ja malauradament hem hem, hem de lamentar encara eh, algunes defuncions per a la malaltia. El, el, cert, el cert, és que al cert és que s'ha estabilitzat el nombre d'infectats i d'aquest nombre d'infectats alguns, alguns pocs eh, fan, fan un pas, doncs, eh, doncs eh, Uh, està, ja diríem, uh, com, a, com a fora de perill i, i ja no infectats, és a que els hi donen l'altre, però malauradament uh, encara tenim aquest degoteig de, de, de, de defuncions, de funcions que dintre, a dintre del que estava explicant doncs, en aquest informe del 14 d'abril ja es preveia doncs, que una vegada s'haguéssim fet el test i una vegada s'haguéssim tots els infectats que hi, ha, que hi havia havíem d'esperar quin era el transcurs de, de, de la malaltia aquesta. El cert és que des que va haver-hi el test, que això sempre es havia comentat des del Ciber Palamós, en el moment que va poder haver-hi el test massiu a tots els residents, a partir de llavors a, a, el nombre de contagiats ha estat molt i molt a, estable. No, no, no, hi, han hagut, eh? hi ha hagut, ja, malgratament hi ha hagut petits, però s'ha esterilitzat molt el nombre, el nombre de contagiats. I a partir d'aquí és el que deia, doncs eh, malauradament hi ha alguns, alguns que, que, que han fet la sortida cap a la defunció i qual cosa la mantem molt i els altres doncs que, que no els hi han donat l'alto. Uh, aquesta és la, la cara positiva de, o cara positiva, l'altra la, la cara, cara de la moneda, no? Aquestes persones que han pogut superar la malaltia en són, en són 19 des de la darrera actualització que, que, que ens ha arribat perquè Uh, ho expliquem eh? poder uh, el oients uh, doncs, uh, nosaltres ens arriba les notificacions ara cada dimarts i cada dijous i per això uh, clar sumem aquest cònput entre dijous i el dimarts entre el dimarts i el dijous malgrat que segurament no és que, que hi hagi tantes de funcions uh, en un dia no? sinó que són aquestes acumulades. Um, respecte a, al fet de la comissió comes que, que, que preferiu que sigui el, el patronat malgrat que en uh, el ROM si sí que contempla no? que uh, l'alcalde pugui proposar una comissió uh, que hauria de ser aprovada pel ple. Sí, sí, però estem parlant d'un òrgan descentralitzat, d'acord? Uh -huh. no, llavors, uh, uh, vol dir, uh, si en si aquest òrgan descentralitzat hi ha estatuts i en aquests estatuts es permet que hi hagi una comissió investigadora sobre el que és l'àmbit de treball d'aquesta unitat descentralitzada, que és el patronat de la gent gran, eh, seria absurd pensar de que s'hauria de regir segons el, el que diu el ROM. El ROM està pensat per, per, per, per no a l'unitat descentralitzada, sinó per unitats que serien dintre de l'Ajuntament. No. Eh, Què podria passar? Que si els patrons decideixen no fer la comissió després sigui el ple que, que, que, que s'ho plantegés? No, això és una especulació, ja en parlarem. No? Eh, jo crec que, que són els patrons el que, els que tenen la, la facultat de, de dictar quin ha de ser el procediment de, del patronat i seran ells els que faran tots els passos que s'hagin de fer. Evidentment, eh, el que sí és cert, i això ningú s'ha amagat, ni els patrons ni els polítics, que tothom vol saber eh, quin va ser l'origen del contagi de, de d'aquest contagi massiu en la residència de la gent gran. I això és les explicacions que s'han de donar. I, I veurem els patrons si tenen prou les explicacions que volen o volen que hi hagi una, una comissió de inform, de, informativa de respecte en el, en el que va passar. Per això hem de deixar els patrons. Jo crec que hem d'esperar que els patrons es reuneixin de forma formal i a partir d'aquí que es facin els anàlisis que vulgui. Perfecte, Josep, doncs volíem comentar sobretot tot aquest tema, en tenim d'altres sobre la taula, però portem un quart d'hora i per tant creiem que us podem comentar més endavant, no són estrictament, doncs, eh d'actualitat d'aquesta setmana i, per tant, ho podem comentar la setmana vinent quan ens tornem a, a retrobar. Uh, per la nostra part, res més. Ens retrobem, com dèiem, la, la setmana que ve. Um, aviam si podem tenir ja una, una data per a aquesta sessió plenària extraordinària on es presentaran aquest paquet de, de mesures, uh, ajudes econòmiques per a comerç, turisme, famílies i també persones vulnerables. Moltes gràcies, Josep, i ens retrobem en els propers dies. Vinga, molt, moltes gràcies a vosaltres. Fins ara. I arribats a l'equador d'aquest informatiu, sobrepassat de, de fet l'equador d'aquest informatiu, és moment per a la informació comarcal destacada de les darreres hores que ens portarà a explicar que des de que es va activar el pla Proxicat i el pla de contingència del servei del passat 12 de març a motiu del coronavirus i fins aquest 26 d'abril, s'han dut a terme 14.651 trucades de seguiment a les persones usuàries de la teleassistència pública de les comarques gironines que gestiona DeepSalut. S'ha posat especial atenció en aquelles que tenen més risc de presentar complicacions en cas de contraure la Covid-19. Al Baix a s'han fet un total de 2.801 trucades de seguiment als 1.104 usuaris de la comarca. S'han atès 1.189 consultes relacionades amb el coronavirus. A més a més, s'han resoldt 190 emergències Tres relacionades directament amb la Covid-19. La prioritat és detectar amb celeritat i per actuar amb immediatesa diferents situacions de risc o d'emergències que puguin sorgir, com ara urgències mèdiques o circumstàncies especials, com per exemple la manca de cobertura de necessitats bàsiques, entre d'altres. Mentre duri la situació d'emergència, el Servei Local de Teleassistència també ha habilitat una línia gratuïta 900. Aquest servei està adreçat a persones que viuen soles i amb factors que s'associen a un risc més gran de presentar complicacions si contrauen la Covid-19 i que no compten amb teleassistència a la seva llar. També va dirigit a persones a les quals se'ls ha diagnosticat la malaltia. I tornarem ara cap a casa nostra per, com venim fent en aquesta setmana, parlar amb empreses, amb comerços, amb negocis de casa nostra per saber com s'han adaptat aquesta nova fase que va entrar en vigor aquest passat dilluns, la fase 0 del desconfinament, una fase 0 que, com dèiem en la anterior notícia amb l'alcalde de Palafrugell, sembla que, la regió sanitària de Girona doncs, allargarà una setmana més, com a mínim, aquesta fase 0. Nosaltres, en concret, en Rafael Corbí, s'ha posat en contacte amb el grup Sarfa Moventis i ho ha fet amb el seu gerent, l'Enric Gimeno, una conversa que us oferim a continuació. Aquest matinal també volem saber com està el transport públic de casa nostra. El transport públic és la Sarfa i amb l'Enric Gimeno, cada vegada que hi ha alguna cosa de la Sarfa, ens posem en contacte amb ell. Bon dia, Enric, què tal? Hola, molt bon dia.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 filera del servei del conductor sense ocupar-s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 Per tant, sé que a través de Creu Roja, en el cas de Palamós, s'estan eh, donant aquestes mascaretes a qui no en porti, tot i que sembla ser, menys l'experiència que tenim per, per, per altres municipis i per Palamós, doncs que la gent està molt conscienciada i, per tant, porta mascareta quan puja al bus.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 Estem molt pendents de, de tot el que ens va dir en la, general, la Generalitat, per tant, és possible és possible que a tan bon punt diem un repunt d'aquesta utilització del transport públic doncs anem adaptant l'oferta al que, que se'ns demana. Ara mateix, amb aquest uh, 33%, doncs, en, bé, per, per desgràcia, l'ocupació era del 5% només, per tant, per tant, estàvem molt lluny d'aquest 33%. Uh, des d'avui, que permetríem uns 50%, doncs seguim anant amb els vehicles amb, amb 5 o 6 persones, per tant molt lluny també del 50%, eh, tot i que és veritat que a partir de que es vagin obrint a, a altres sectors i comencin a obrir a, a altres troqueries o tallers, o evidentment això es s'anirà ajustant i és probable o és possible que la setmana que ve, si doncs, veiem aquest repunt... Eh,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 què passa a partir d'ara i com, com evoluciona. No? Enrique Meno, des de Sarfa, estarem pendents, si ens ho permets, doncs, diverses vegades, de com es desenvolupa aquest tema, però no sé si hi ha alguna cosa més que vulguessis afegir per, per la gent que ens escolti. Sí, només que tothom ha de seguir molt conscient d'utilitzar el transport en els moments que siguin imprescindibles, eh, evitar les aglomeracions, demanar la paciència en aquests usuaris, si algun d'ells no porta mascareta, doncs que no ho podem deixar pujar a bord, i per tant que sigui molt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 que des de l'empresa, doncs, demanar aquesta, aquesta paciència als usuaris. Sabem que estan fent les coses força bé. No tenim incidències. Avui mateix estava preguntant fa poqueta estona i no hi ha incidències a cap de les nostres línies de cap usuari que, que si sí o sí vulgui pujar el transport sense mascareta. De fet, tots en porten. Ens ha sorprès perquè pensàvem que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 No, de moment la, les instruccions que tenim és mascareta, els guants no s'han anat i res. El que sí que fem és extremar molt, molt, molt les mesures de neteja cada, cada bus eh, diversos cops al dia passa per una neteja molt a fons amb, amb gels, amb alcohol de, dels seients, de les barres i per tant doncs, els guants no s'ha dit res eh, però, però tampoc descartem que en funció com vagi la, la gràfica d'aquesta epidèmia doncs, es pugui també demanar la mesura de que es portin guants però ara mateix la universalitat és només amb la mascareta no passa amb els guants. Enric Gemeno, parlem la setmana que ve si et sembla i donarem més informació als nostres juguins. Moltíssimes gràcies, bon dia. Perfecte, una abraçada. Moltes gràcies a vosaltres. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous amb una informació relacionada amb els esports i en concret relacionada amb el món de l'embol. I és que en Rafael Corbí també ha parlat aquesta setmana amb el president de l'entitat, amb en Narcís Madí, per relatar les conseqüències de l'aturada pels equips que formen part del club de l'handbol Garbí. Arran de l'estat d'emergència sanitària, com és òbvi en els altres esports també ha passat, totes les lligues europees relacionades amb l'envol van concordar que s'havia de donar per finalitzada la temporada i contemplar només ascensos. En el cas del club Palafrugellenc, el seu president en declaracions a Ràdio Palafrugell diu haver-se beneficiat d'aquesta suspensió ja que això suposarà tenir una segona oportunitat per millorar. En aquest sentit, a continuació us farem un tall de veu on Narcís Madí actualitza en quin moment es trobaven els equips que formen part del club i quina és la situació per cada un d'ells. El sènior B, el segon equip masculí, es competia a tercera catalana i anava primer, per tant també han fet una gran temporada aquest any i per tant tenien un ascens a segona B merescut, és el que han aconseguit. Per tant, el segon equip el situem a segona catalana i el sènior femení, que el teníem amb una primera catalana que s'ha reestructurat aquest any i que era molt exigent. Estava també en posicions de descens, però amb línia ascendent. En quant a les categories inferiors, s'han doncs, donat per acabades les competicions. Així doncs, bones notícies en general. Els dos primers equips de femenins i, i masculins de l'Embol Garbí mantenen la categoria, malgrat estar en posicions de descens, i el segon equip masculí de l'Embol Garbí doncs, puja a segona catalana. Per tant, doncs, tots són bones notícies, en aquest cas relacionades amb l'aturada de la competició en el món de l'Embol a casa nostra, i Narcís Madí, malgrat aquesta finalització de les competicions, també recalcava la disposició dels entrenadors de l'entitat per mantenir els entrenaments de forma virtual i així no perdre el fil. D'altra banda, també comentava en aquesta entrevista que s'estan plantejant també la dinàmica dels equips encarada a la propera temporada, la qual haurà de ser bastant més estricta. Per últim, Narcís Amadí, en aquesta entrevista amb Rafael Corbí, afirma mantenir-se positiu tot i la incertesa i les preocupacions econòmiques. Personalment, creu sentir-se afortunat de tenir recursos per continuar treballant, encara que sigui de forma telemàtica. Una entrevista íntegra amb Narcís Madí, president del Club Envol Garbí, que podeu recuperar a radiopalafrugell.cat i que també podeu veure, perquè aquesta entrevista la, la vam enregistrar, a través de les nostres xarxes socials i a la mateixa eh, pàgina web. També trobareu aquesta aquest vídeo a la carta, a la, a, la, a la notícia relacionada amb les conseqüències de l'aturada pel Club en Vol Garbí. I amb aquesta informació relacionada amb els esports, tanquem aquest informatiu d'avui dijous, 7 de maig. Nosaltres ens retrobarem demà a la mateixa hora i fins aleshores us recordem que tota la informació, totes les notícies relacionades amb el nostre municipi i també amb allò més rellevant de la comarca ho trobareu a radiopalafrugell.cat i també a les nostres xarxes socials ens podeu seguir, recordeu a Facebook, Twitter també a Instagram i al canal de notícies de Telegram nosaltres ens retrobem demà que passeu un molt bon dia Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Pala de dilluns a divendres